Яркоту втрати. Близько сьому ранку хмари змінили свій колір з темно-сизого на свинцево-сірий, не пропускаючи сонячного світла, ніби гнівалися на щось. Дощу не було. Безупинно дув скажений вітер, крутив смерчі пилюки і сміття посеред вулиць, ламав віти дерев, обривав дроти вибивав скло. Сонце змогло лише позначити на хмарах трохи ясніші плями мертвого тьмяного матового відтінку. І хмари опустилися так низько, а обрій звозився до такої відстані, що здавалось усе це перетворилось на сцену з монтону невмілим режисером. «Не можу зрозуміти», – клубочились незграбні думки – не можу навіть пригадати, адже ми з тобою теж не завжди розумілися. У політиці наші переконання не збігалися, у поглядах на гроші, певне, у питаннях любові – обов'язково. Нам подобались зовсім різні люди, різні мови і не схожі місцевості. Ми інколи не розумілися, можливо, навіть сварилися, і розходилися смертельно ображені. Серед шести мільярдів населення земної кулі мене хвилювало існування лише однієї жінки, є ж сотні інших, більш доступних і були сотні інших, бездумно покинутих. А тут лише один спомин умиротворює. Саме лише відчуття твого існування дарує розслаблений спокій і впевненість у обов'язково доброму майбутньому. Мені приємно, хоча нічого не сталося, а ось треба ж о сьомій годині ти подарувала мені ще один приплив ніжності. Спи легко, коли б ти знала, як я тобі вдячний. А ось і морфей, котрий мене зморив. Не морфій. Так. Галина погано спала тієї ночі. Сон був усього лише тимчасовим нетривким захистом від житейських ураганів, і тому був майже завжди неспокійним і неглибоким. Цього разу його перебив кіт, що зайшов до кімнати, мостився у кріслі і звідти повіяло напругою. Навіть собі вона не зізнавалася, що в глибині душі побоювалася котів, бо в них завжди їй відчувалася якась таємнича погроза, а це дратувало, переривало плавний хід думок. Про що вона думала? Ні, цей кіт збив усе. Крізь щелину між фіранками до кімнати повільно заповзав світанок, надавав речам форми та об'єм, виганяв зі спальні нічні страхи напругу і наповнював її звичною буденністю. Спокійним рухом вона відтягла гардини і відкрила в ранньому світлу приміщення. Вичинивши вікно, Галина вдихнула пахощі свіжого повітря з присмаком залишків нічної прохолоди. Між стовбурів дерев, на віддалі, вималювалися обриси блакитних гір, вкриті туманом. «День буде гарним», – повідомила сестра. Галина нічого не відповіла, запнувши лівою рукою сорочку біля шиї, а правою різким рухом устромила густого гребінця в розпущене волосся. Вона не спала, хто знає, відколи, і тому майбутній день бачила зовсім інакше, одночасно Тверезо усвідомлюючи, що день не може бути поганим чи гарним. То ми його робимо таким, пропускаючи крізь свої відчуття». Але відчуття вранішнього роздратування поширювалось на все, і навіть зачесане волосся лягло якоюсь незвичною чужою хвилею не на той бік. І довелося зачісуватись ще раз, повертаючи собі впевненість, хоча у дзеркалі вона бачила схудле чуже обличчя. Лише на мить у дзеркалі проступили викликані уявою риси знайомого личка з далекого минулого, яке колись належало їй.